Oh! <sniffs> Nu se mai de nimic, Fendi Mi-e frică să ne afundăm în nisime Sunt numai dune de mai aici S-am spus că o să ne prindă noaptea pe drum, nu? Dar ce vina am eu, Fendi? Eu am mânat ca e grampu De repede, Fendi Drept e că nu ne așteptam ca drumul astea să fie chiar atât de prost, foarte proast Ce mai? E în foame de acasă, nu se potrivește Acum, mai slăbește mai cu zicalele De ce îl repezi unchiule? nu e nimeni vinovat ce e cu el? Așa este, Vorba aduce mult, aducem. Atunci, ce facem? Rămânem aici pe loc? Nu prea îmi vine să noptăm prin pustietățile astea. A prinde felinalul, chemal și-mi da. coace să ne uităm pe hartă. Hai, imediat, imediat. Uite, harte aici. Harte, harte, aia. Harte. Ia să vedem, vă să zic că este, vă să zică... uite, The Swole. The Swole. uite, noi suntem aici, vă să zic. Da. Da. Și până la Han mai sunt cel puțin 30 de kilometri. Oh, nu, no. nici vorba să ajungem în noaptea asta. Și atunci, unde mâncăm, unde dormim, unde... Iată ce spuțin! Ce este, ce este, Am auzit un lătrat. Un câine este undeva, un câine latrat. Am auzit și eu. Atunci se schimbă lucrurile. Unde e un câine și o locuință omenească. Și în cazul ăsta... Putem încerca să ajungem până acolo, nu? Chiar că ar fi cea mai bună soluție. Îți chema strânge totul, stinge felinarul și încearcă să meargă mai departe. Hai, nu mai e bine! Ai numai da, vrea și caie! Adio! asta, stați! Ce-a asta? Stați! Asta nu mai este câine. Priviți, priviți-colo! Noamne, toate lumniți, feriți, feriți și colo, și colo! A... Caiii! Stați, nu! Hai, haită-îndreagă, ne dau tărcoale! Ce mult este! Ce multe este! Și pe noi flămânsi este! Că lupul schimbă... Cu... chemar! Kemal, Kemal! Acum chiar că nu e momentul! Ce facem muncile când ne atacă sigur. Kemal, repede puștile! Bă, nu! Pistoanele! Îndată e fendim! Sunt din spate! Da. Vezi să-mi te înșace, prodicație! Nu mă las eu, nu mă las eu! Așa, asculti! După de seama! Eristem tu că cătăs. Da, da, da, dar un fiincă repetons un șase gloanțe. Așa. Fiți să atenți și pregătiți să i lăsăm să se apropie. Atenție. Fiți gata. Acum. Foc! Ei, se sparg. Ei, mi au scăpat, să te ce Ei, se face la coe vende. Era s-o pățim da, da. Noroc de caică fără ei <laughs> Ne mânca un lumic cu traslacul toată Haia <laughs> Așa-l cu tău, ursac Hai, care sunteți acolo? Omeni buni Omeni bun, Mi-a prins noaptea pe drum și M-au încoțit lube <laughs> Am auzit-o în pușcăturile N-ai putea să ne găzduiești câteva ceasuri Până se luminează de ziua Eu o să vă găzduiesc păcatele mele În sărăcia mea ca eu doar la un loc cu oire. Că aici e stână, nu casă de om. <gânt> da, da, dacă vreți să vă așteneți colo, sub șopron. Băi, dacă vreți cu dragă inimă, nu? Uite, poftiți. Poftiți. Mă tem de purici. Da. Și-o dețințar. Da, pe mine mă mănâncă și în șarță, așa că eu rămân în Voi faceți cum vreți. Da, apropo, noi nu mai mâncăm pe ziua de astăzi. A -a -a nu e foame Pertan. la toți Chemal, scoate coșurile cu merinde și butelcuța cu vin <rătări> O să-i tragem o masă împărătească Vino și mea bade să mănânci cu Bucuros, bucuros Dar să primiți și dumneavoastră de la mine niște caș proaspăt o? Niște mămăligă piacă A noi la Dobrogea <rătări> Ești Dobrogean? <rătări> Sigur că da Să românge de, de, de la traia în citire e, Și mă întorc și eu cu oile de colo, Până colo. Da. Ia stați, stați, fiindcă oameni de treabă, deși pe bezna asta nu m-am văzut încă suica. bine la față. Uite că aș vrea să vă cinsesc și cu niște țuică. Niște de o țuica. să țineți minte toată viața. Primim, primim cu plăcere. Poftiți <laughs> <laughs> <laughs> eh, și jedeți scolea pe bancă, la masa cei, de scânduri. Da, <laughs> scot să scoți și niște pahare, niște ulceluțe, așa. Ei, hai, noroc și sănătate. Uah! Uah!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 Hai, fi pe pace și fă credit bătrânului tău, tată. Este un băiat bine, din toate punctele de vedere, exact ce-ți trebuie ție. Ți-a venit și ție timpul să te măriți, nu? Da, tată, da. Aș vrea și eu măcar să-l văd cum arată. Ești bine că asta nu se prea obișnuiește. Totuși, dacă ți neapărat și fiindcă ești fetița mea cea dragă și răsfățată, uite, am să-ți fac acest, hatăr. Da.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 Prietene Max, cultura dumneavoastră mă urmește. Ah, o minte necultivată A, e ca o arătură nesămânată. Adevărul e că mi-a plăcut întotdeauna istoria trecutul omenirii și pământul Doprocei e plin de urmele acestui trecut. Ziii, aia! Hai! Ei,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 Domnul Max Sachs. Max Sachs. Am auzit, am auzit. Îmi pare bine, îmi pare bine. Veta, veta. dute și anunț pe doamna. Poftiți, poftiți! Cum v-ați călătorit? ați venit cu vaporul, nu? Nu, cu măsura. Tocmai la Istanbul. Originală idee. Iată-o și pe soția mea. Bună ziua! Bine ați venit, bine ați venit la noi. Îmi pare bine. Vă rog, vă rog, poftiți, luați loc.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 E da, și ce, -i ce -i cu E, like, vreau să te rog ceva. Ce să mă rogi, nici măcar nu te cunoști. nu are am face asta, mă cunoști, nu mă cunoști. Vezi în el, da. E de aur. Aur curat. <tos> <tos> dacă îmi faci un mic serviciu, ți l dăruiesc, iată Ce serviciu? Aye, hi hiç, hai să facem câțiva pași să să spun. Peți. Mă bucur că putem vorbi la un pahar de vin Despre o mare pasiune a mea e. Arheologia oh, da, da. Istoria e, e, e și pasiunea mea, oh. domnule deci, Da, Da, da mă, mă pasionează orice mărturie a trecutului Și am Pe adunat de-a lungul anilor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 Da, stați, stați, stați, stați să o scot din vitrină, s-o priviți mai bine Este cel mai prețios exemplar din întreaga mea colecție Țin la ea ca la ochii din cap Este cupa lui Ovidiu spus? Da, a, cupa lui Ovidiu a fost găsită când s-au făcut săpături în valeze pe locul fostului Tomis Cupa lui Ovidiu? Cupa lui Ovidiu, da. a scris Într-adevăr, da, înăuntru ei inscripții. Aparțin lui Publius Ovidius Naso oh, Când te gândești, Ovidiu a băut din ea Buzile lui au, au atins bronzul acesta fersul Da, este, este din bronz, dar, dar n-aș da-o pentru tot aurul din lume Vă înțeleg, vă înțeleg foarte bine Domnilor, Poftiți la masă, se lăgește da, mâncarea! Da, mâncarea. Da. Poftiți, vă rog! Loc. Luați loc, vă rog! Serviți, domnilor, luați, luați din toate, vă rog! Cu plăcere, cu, cu foarte multă plăcere! Mm. Eh? Noroc și bine ați venit! Bine ați venit! Noroc. Noroc. Sănătate! Domnule Keraban, mai doriți o sărmăluță? Da, împachire cu ochiul, da, da, no, no, no, no, no, mai bine nu Sărmăluțe în făi de viță sunt o mâncare turco-greco-română Bucătaria de calitate ca și prietenia, nu o cunoaște frontiere. Da, da. De aceea la desert v-am pregătit sarai Uuuu. Specialitatea, specialitatea soției mele Nu la o Vă rog, vă rog, luați no. Sunt nemaipomenite Mai doriți? Mai doriți să saradilie? Saradilie, zi mea Au fost un vis, dar Ca orice vis, trebuie să aibă și un sfârșit Din păcate Atunci, să vă fie de bine Da, da. știți că ne pare ne pare Rău că plecați așa de repede Am mai fi stat, dar suntem cam obosiți Știți, unchiul meu nu are 20 de ani Unde? Ei, poftim Ce-ți venit să vorbești de vârsta mea? No, no, no. Adevărul e că mâine iarna ne sculăm cu noaptea în cap și am vrea să ne culcăm de vreme Da? Ei, unde? Unde ați tras? Păi am tras la Hanul din centru Încă o dată vă mulțumim de primire și rămâneți cu bine, vă, mulțumim. Da, bine, da, vă mulțumim Dar vă rog mai, mai poftiți, mai A, poftiți și alte date Poftiți, poftiți. Crăciul, dar oricine asemenea <sus> comos. Nu, no, no, no. nu, Cupa! unde i Cupa! Cupa? Da, Cupa, Cupa! Nu mai e la locui! ei. A dispărut... Cum? Ravduicol! Voi de mine! Veto! Veto! Veto! veto! Ai luat-o ceva de aici? Eu? Eu ce să iau? Nu știu nimic, n-am văzut nimic. Hoți! Hoți, Ajutor! Ajutor, hoții mi-au furat cupa! Ce-ai nebunit, bărbate, Unde și reclamă la comisariat! Ai, vine, mă duc, uite, am plecat! Nu, nu, mai de mine. nu pot să cred, să se poarte ca niște borfași de rând e îngrozitor. să iasă o dandana! Dar ce cu tine, de ce plângi? Veto! Nu cumva ști ceva despre furtul asta? Veto! Deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, Ce Ce deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, deschide, S-a primit o reclamație, trebuie să facem cercetări. Așa că dați-vă la o parte. Cum îți permit să uite. ia mă după Ce este? Ce s-a întâmplat? La domnul Georgiu, în strada Salkânilor, s-a furat un obiect de mare valoare. Da? Cupa lui Ovidiu. Trebuie să controlez toate bagajele. Dumneavoastră păpteți, controlați. Așa,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 am găsit cupa, domnule, comisară, în scoțul. Am știut eu. Am o greșeală, o confuzie, aine mașinaționă. Domnilor, trebuie să fie o înțelegere! Ce înțelegere? Care neînțelegere? asta e voție curată. Hai, luați-l, după cu el. Așa, Proteste! ne protestezi. arestăm și pe tine pentru complicitate. Bă, nu pune la pe mine. Ia mâna de pe am ancheta! ancheta! Domnule comisar, da. nu mă retrag plângerea. Da. Vin de acasă, lucrurile s-au lămurit. De scuze, A, aici, mii de scuze, domnule. Mii de scuze. Vă rog să mă credeți, sunt în, în de jenat. Slujnica mea, da. Veta, un individ da. vine să intru în pământ de rușine. Veta i-a mărturisit soții mele, așa de de că... Pe domnule da. Georgiu. Pe scurt, uite aici, cupa s-a găsit. s-a găsit? Cupa mea? Ah, ce fericit sunt! Hmm? Nu no, mai trebuie nimic, dar absolut Ei, nimic, totuși, nimic. Totuși, cine e hoțul? A, nu știu, nu știu. nici nu mă interesează. Asta, că nu merge așa. Bă, Ați depus o plându Da, nu, nu, nu, Nu, nu, nu, nu, Păi ce? Noi ne jucăm aici de a uite cupa, nu e cupa. E, da, da, trebuie de, să de, știm de, a furat e, cine a furat-o, cine e hoțul. Un individ care a zăpăcit o bebită, așa a convins-o să o În ce scop? E, de unde vrei să știu? Am nu? să vă spun eu. Ca să ne opunem în bagajul și să ne compromită. Oricum, oricum vă prezint scuzele mele. Îmi pare rău, pare. dar ofensa rămâne. Domnule comisar, vă da. văd nevoit să depun ne plângere de ultraci. O, oh, oh, asta înseamnă cercetări, înfățișeri, proces, nu, nu, nu. iar eu îmi pierd pariul. Și o moștenire. nu m-am gândit. În cazul acesta îmi retrag. Da, și dumneavoastră? O vă retrageți plângerile, dar oțu, iar de de unde noi? Păi asta e treaba dumneavoastră. Da. Eu mă am dus să mă culc. Noapte da. bună. Ah, Ce nu... crezi de mir de toată povestea asta? Cine a avut interes să ne compromit?